Capitolul 11 A doua zi dimineață când îl trezi un sunet de clopot, Filip se uită mirat prin boxa în care se afla. Apoi s-a auzi un glas necunoscut și Filip își aminti că e la școală. Singer, te-ai sculat?" Pereții despărțitori ai boxei erau din brad lustruit și în față era o perdea verde. Pe vremea aceea prea puțina lume se gândea la ventilație și ferestrele erau închise tot timpul, dormitorul aerisindu-se numai dimineața. Filip se dădu jos din pat și se așeză în genunchi ca să-și spună rugăciunile. Era frig în dimineața aceea și începu să tremure. Dar unchiul său îl învățase că Dumnezeu îi primește mai bine rugăciunea dacă și-o face în cămașă de noapte decât dacă așteaptă până se îmbracă. Lucrul acesta nu-l mirase deloc pentru că începea să-și dea seama că e creatura unui Dumnezeu căruia îi place să-și vadă și chinuiți. Apoi se spălă. Cei cincizeci de elevi aveau la dispoziție două băi și fiecare băiat făcea baie dată pe săptămână. În rest, se spălau într-un lighenaj de pe un lavoar, care împreună cu patul și scaunul forma mobilierul fiecarei boxe. Băieții sporăbăiau vesel în timp ce se îmbrăcau. Filip era numai urechi. Apoi se auzi din nou un sunet de clopot și băieții coborâre repede scările. Se așezară pe băncile aflate de-o parte și de alta celor două mese lungi din sala de clasă, după care intră domnul Watson urmat de soția lui și de servitori și luă loc la masă. Domnul Watson citi rugăciunea pe un ton impresionant și, rostite de glasul lui puternic, implorările bubuiră ca tunetul, parcă ar fi fost niște amenințări personale adresate fiecărui băiat în parte. Filip ascultă-ne liniștit, apoi domnul Watson citi un capitol din Biblie și servitorii părăsiră cu toții sala. Peste o clipă, un tânăr, Nețe sălat, aduse două ceinice imense și mai făcu un drum ca să aducă și niște farfurii mari cu felii de pâine cu unt. De felul său Filip se îngrețoșa ușor și bucățile groase de unt prost așezate pe pâine îi întoarseră răstomacul pe dos. Dar văzându-i pe ceilalți băieți cum radușor untul de pe pâine, le urmă și el exemplul. Cu toții aveau bucăți de carne conservată în borcan și alte asemenea bunătăți pe care le aduseseră în cutiile de jucării. Unii mai aveau și ceva suplimente, ca de pildă ouă sau slănină, de care mai profita și domnul Watson. Când îl întrebase pe domnul Carey dacă și Filip urma să capete asemenea lucruri, domnul Carey îi răspunsese că, după părerea lui, copiii nu trebuie să fie răsfățați și îndopați. Domnul Watson fu într totul de acord cu el. El socotea că nimic nu e mai bun decât pâinea cu unt pentru copiii în creștere. Dar unii părinți care își îndoapă și își răsfață în mod exagerat odraslele, insistau asupra acestui lucru. Filip observă că suplimentele le câștigau băieților o considerație oarecum deosebită și se hotărâ să-i ceră și el asemenea lucruri mătușii lui Iza când i-o scrie. După micul dejun, băieții ieșiră în debandadă pe terenul de joacă. Încetul cu încetul se strânsă aici toți externii. Erau fiii clerului local, ai funcționarilor de la antrepozite și ai negustorilor și industriașilor din orașul vechi. Curând sună clopotul și intrară cu toții în sala de predare. Aceasta consta dintr-o cameră mare și lungă, la capetele căreia erau clasele a doua și a treia, conduse fiecare câte un profesor, și dintr-o odăiță folosită de domnul Watson pentru a preda la clasa a întâia. În vederea stabilirii unei legături între școala pregătitoare și școala propriu-zisă, aceste clase erau numite în mod oficial, la festivități și cu ocazia dărilor de seamă, clasele a doua superioară, mijlocie și inferioară. Filip fu repartizat în clasa inferioară. Profesorul, un bărbat roșcovan cu glas plăcut, se numea Rice. Se purta agreabil cu băieții și timpul trecu repede. Filip rămase surprins când văzu că s-a făcut deja 11 fără un sfert și că li se dă o recreație de 10 minute. Toată școala năvăli pe terenul de joacă într-o gălăgie infernală. Noilor elevi li se spuse să se așeze în mijloc, iar ceilalți se înșirară de-a lungul zidurilor față în față. Începură jocul, porcușorul e la mijloc. Vechii elevi alergau de la un zid la altul, în timp ce elevii noi încercau să-i prindă. Când prindeau vreunul și rosteau cuvintele mistice, 1-2, porcul e la noi, băiatul rămânea prizonier și, trecând în tabăra adversă, ajuta la prinderea celor care rămăseseră încă liberi. Filip văzu un băiat care fugea pe lângă el și încercă să-l prindă, dar, șchiop cum era, n-avea nicio șansă, iar cei ce trebuiau să alerge, sesizând situația, începură să se repeadă tocmai în partea lui de teren. Apoi unul dintre băieți a avut ideea strălucită de a mai muțări felul stângaci în care alerga Filip. Alți băieți îl văzură și începură să râdă. Apoi îl cu toții pe cel din tâi și tot așa alerga în jurul lui Filip șchiopătând ridicol și chicotind ascuțit cu vocile lor subțiri. Își pierdure pur și simplu capul de încântare în vârtejul acestui nou amuzament și se sufocau de veselie putându și stăpâni râsul. Unul dintre ei îi puse piedica lui Filip, care căzu greu-i ca întotdeauna, și se lovi rău la genunchi. Băieții râsără și mai tare când îl văzură ridicându-se. Un băiat îi dădu brânci de la spate și Filip ar fi căzut iarăși dacă nu l-ar fi ținut cineva. Amuzându-se pe socoteala infirmității lui Filip, copiii uitară complet de jocul lor inițial. Unul dintre ei inventă un mers șchiopătat cu totul ieșit din comun, așa de sucit, încât li se păru celorlalți extraordinar de comic și câțiva băieți se trântiră pur și simplu pe jos, prăpădindu-se de râs. Filip se înspăimântă de tot. Nu-și dădea seama de ce de el. Îi bătea inima așa de tare, încât abia mai putea răsufla și era mai speriat decât fusese vreodată în toată viața lui. Stătea locului prostit, în timp ce băieții alergau în jurul lui, strâmbându-se și râzând. Strigau la el îndemnându-l să încerce să-i prindă, dar el nu se mișca din loc, nu vroia să mai fie văzut alergând, se străduia din răsputări să nu plângă. Deodată sună clopoțelul și băieții se întoarseră în școală. Filip sângera la genunchi, era murdar și cu părul răvășit. Timp de câteva minute domnul Rais nu izbuti să-și stăpânească elevii. Erau încă citați de noutatea acea stranie și Filip îi văzu pe unii dintre ei, aruncând priviri furișe către picioarele lui. Și le ascunse cât putut de bine sub bancă. După amiază se duseră să joace fotbal, dar domnul Watson îl opri pe Filip la ieșirea din sufragerie. Cherei, mi se pare că nu joci fotbal, nu? îl întrebă el. Filip roșie încurcat. Nu, domnule profesor. Nu-i nimic. Atunci mai bine du-te pe câmp. Cred că poți să mergi până acolo, nu?" Filip habar n-avea unde e câmpul, însă socotică e mai bine să încuvințeze. Băieții merseră sub supravegherea domnului Rice, care se uită la Filip și, văzând că nu s-a schimbat, îl întrebă de ce nu se duce să joace fotbal. Domnul Watson a spus că nu e nevoie să mă duc, domnule profesor. De ce?" Filip era înconjurat de băieți care îl priveau cu curiozitate și deodată se simți copleșit de rușine privia în jos, fără să răspunde. Răspunsul îl dădură ceilalți. Are un picior strâmb, domnule profesor." Aha, înțeleg." Domnul Rice era foarte tânăr, abia absolvise de un an facultate. Se simțit deodată tare încurcat. Instinctul îl îndemna să-i ceară iertare băiatului, dar era prea sfios ca să o facă. Drept care strigă la băieți cu glas aspru. Ei, băieți, voi ce mai așteptați? Duceți-vă!" Unii dintre ei porniseră deja, iar cei care rămăseseră în urmă plecară acum în grupuri mai mici sau mai mari. Cărei? Atunci tu vină cu mine," zise profesorul. Nu știi drumul, nu?" Filip ghici intenția lui blândă și simți că îi se pune un nod în gât. știți domnule profesor, eu nu pot merge prea repede." Atunci am să merg foarte încet," zise profesorul zâmbind. Inima lui Filip fu cucerită pe dată de tânărul acesta roșcovan cu o înfățișare banală, care îi spusese o vorbă bună. Dintr-o dată se simți mai puțin norocit. Seara însă, când se dusere la culcare și se dezbrăcau, băiatul care se numea Singer ieși din boxa lui și își băgă capul în boxa lui Filip. Bă, ia să-ți vedem și noi piciorul," zise el. Nu vreau," răspunse Filip și sări repede în pat. Mie să nu-mi zici nu vreau," spuse Singer. Ia vin un coace mason." Băiatul din boxa alăturată stătea la colțul boxei și, auzind invitația, se strecură înăuntru. Se repeziră la Filip și încercare să dea la o parte așternutul cu care se învelise, dar el îl ținea cu toată puterea. Ce aveți cu mine de nu mă lăsați în pace?" strigă el. Singer, puse mâna pe o perie și cu dosul ei, îi dădu lui Filip peste degetele cu care ținea strâns pătura. Filip țipă. Dar tu ce ai? De ce nu ne arăți piciorul?" Nu vreau!" Disperat, Filip strânse pumnul și-l lovi pe băiatul care îl chinuia, dar se afla într-o poziție dezavantajoasă, așa că băiatul îl apucă de braț și începu să-i îl sucească. Ah, lasă-mă, lasă-mă!" strigă Filip. Îmi rupi mâna!" Atunci liniștește-te și scoate piciorul de sub pătură. Filip suspină și icni. Băiatul îi răsuci mai tare brațul. Era o durere insuportabilă. Bine, vi-l arăt!" zise Filip. Scoase piciorul de sub așternut, Singer nu slăbi strânsoarea. Se uită plin de curiozitate la infirmitatea lui Filip. Ce zici, ce porcărie?" zise Mason. Își făcu apariția un alt băiat și se uită și el. Uf!" strigă el dezgustat. Să fiu al dracului, dar e groaznic!" zise Singer strâmbându-se. Îi e tare?" Atinse diformitatea cu vârful degetului prudent, de parcă ar fi fost ceva însuflețit. Deodată auziră pe scări pașii greoi ai domnului Watson. Într-o clipă îl înveliră la loc pe Filip și se răspândiră ca niște iepuri prin boxele lor. Domnul Watson intră în dormitor. Ridicându-se în vârful degetelor, putea privi peste bara de care atârna perdeaua verde și se uitea la copiii din câteva boxe. Băieții erau bine instalați în paturile lor. Domnul Watson stinse lumina și plecă. Singer îl strigă pe Filip, dar acesta nu răspunse își înfipsese dinții în pernă ca să nu laudă lumea plângând. Nu plângea atâta din pricina durerii pe care i-o pricinuiseră și nici din pricina umilinței pe care o suferise când îi priviseră piciorul, cât mai ales de furie pentru că, incapabil să reziste torturii, își scosese chiar el piciorul de supătură. Și atunci simți toată tristețea vieții lui. În mintea lui de copil îi se păru că această nefericire va continua la nesfârșit. Fără să aibă vreun motiv special, își aminti de dimineața aceea recent în care Ema îl ridicase din pătuțul lui și îl pusese alături de maicăsa. Nu se mai gândise niciodată la ziua aceea, dar acum parcă simțea căldura trupului maicăsi lipită de trupul lui și brațele ei înconjurându-l. Deodată îi se păru că viața lui e un vis, ca și moartea maicăsi, ca și vremea petrecută la casa parohială, ca și aceste două zile nefericite de la școală, și crezu că a doua zi dimineață o să se trezească din nou acasă. Gândurile acestea îi opriră șuvoiul lacrimilor. Era prea nefericit, nu putea să fie decât un vis și mama lui trăia și Emma avea să vină îndată să se culce acolo. Îl fură somnul. Dar a doua zi dimineață se trezi tot în sunetul clopoțelului și primul lucru de care dădu cu ochii fu perdeaua verde a boxei.